رحمان الرحیم دوستانو د چذې دینو دا, دا ادا کاملی او دا ادا قاصر لپاره چذې نه اغه امثله ذکر کل اسد ادا شبيب القضا لپاره مثال ذکر کئ په دې مثال چې تاسو پوښیږه نو دوستانو دا مسکون کې چذې نه یو مدرک ته نو مدرک دی ته وای چې د اول نه تر اخره پورې د امام سره په مسکی شریکی لګ وخت دی و ته مدرک وطوی. او یو چې دین اغا لاحق دی او یو مزبوق دی نو مزبوق دی ته وی چې دا غن اورکات دوه اورکات درې اورکات څلور در اورکات سره اورکات شي وي کنه لکه دی ته مزبوق وي ځکه ددن سب تک کړه شي د د سره سره او یو لاحق لاحق دی ته وی چې د امام سره نیت اوټړي په دی اول رکعت کی شریعت دی دویم کی شریعت دی سم کوو جی دویم کی دریم دو کی شریعت لته ټپ کی ګوم کنه ټینګینګ خ نو سمیوي ا سه خبره مګول نه لاحق دي ته چې دنغه ولیکي چې په اول کې په مس کې چې دنغه شریکي په مس کې 100 عارض و تراشي او دې لړشي لړشي او دې جدراشي امام ته نه ورکات کړي دوه رکعاته کړي دې بیا چې دنغه ا هغه باقي مانده به کوي دا ته لاحق چې دنغه ولیکي اوس دی و فعل اللاحق او زته مثال باندې پیشی پیل د لاحق, لاحق ما تو وضاحت ضرورت نی پیل د لاحق بعد فراغ الامام پس د فراغ د امام نا دا مثال د ادا شبيب القضاء دے او شبيب القضاء دا حتا لا تغيورو فرزه بنيه الاقامه نسي ن بدلي کی فرز د د پنيت د چا سره د اقامت سره پیږي په پی نو کتاورا چیزے ہوا میں ابھی پیشے کھولاک نہ پیگی مثال للآداء الشبیب القضاء دا اول خبرش فلام دا مثال دا آداء شبیب القضاء دے تدبیق پا ان اللہ حقا لائق هو اللذی التظمال آداء دا غیت چې لازم کې آداء معا الامام اول تحریم اولاکی نه نا خصوم مصبقا الحدسو بیاواتا کسراشی شي کم کنے ایادا رے اماموس کے دے ادھے دے اکا کلائے کیپا بیا سلام علیکم ورحمت الله تیرا یو بس کی دې موږ داسې خپل موځ پورا کی لگا سارته دې ورسې ودو امام دېنا تله وه دې په دې ولو غاړه روانو انجن روانو ډبایچ نه نا پراته والا بس خا جی نو دې سب ما سبق او حدث بیا دې و دې سره لا و اتم بقيه الصلاه او باقي مانده منځ پوره کوه بعد فراغ امام دا بعد فراغ امام زه کوي چې امام لابس ركعات کيده او سار رکعاته ادو سار لګو کوه او اپمس کې به د سړي بیا لاړو او دایو او د سيو کوه لارکات نه شوي را امام لاله دغه خبره مشو لگا خو نه امام په ركعات بیا دې پس د فراغ د امام نه په ان هذا الاتمام دا اتمام خو ادا دا ولي په حساب بقاي الوقت زکه وقت سړي باقي دی نو ادا دا خوشبيبل قضا ده زکه چې ادا کما شرعا رانه نه هيس انه لم يؤدي کمل التزام ادا کمل التزام رانه لا التزام د کډو په جماعت سره هنه هغه سی تام نک بلکې وسی زال لک ای لک پریبېس نی نو ادا ده خوشبيبل یلا دې ته قضا و لري نه شتو ادا شبیب القضاو ایدو قضا شبیب الاداوات ورنوو ایدو جواب ولم ما کان معنی من حیث الاصل علکه دا مانا دا ادا من حیث الاصل و ازکا وقت باقی دی لکا او معنا د قضا من حیث تبع و ازکا شی اغا پا جمع سره پورا کول اغا تبع دا کانا ایدو اصل لکا؟ خالک دا اصل لحاظ کی کتاب اعجاز کی علکه ریگولر لحاظ کی کانا دا تاوز دبلدی داکی روارو ریگولر خیال دې زياته نو هغه وخت باقی دي ریگولر هغه استیوې عاداده آداب کدن دا وصف دي جمی سره کول نکول هغه تبعدا دیت زکه عاده شبيب القضاء او قضاء شبيب الادا وتا اونې وی لگا الکد الله بنده شاینت اللشا بخاری قایشم حسین رحمه الله او دارکي چندرسه دي غلام الله خان شيخ پنځه در شيخ سيپ امير بندي علي سيد د ټول ديو بنديان دي د زل علي بده تو سرازي او د خپل رस्तो کو تا او بتعودي او تمخ مخکاي جي دي توجده شديو بنديشا خدای ته ورته په نور انوار نپيغي اصل خلق اصل باري پري دي او دي تبع تويده سيشا ادا القضا ادا شبيب القضا تو من اخلاصي لګه دبن نور نور نوما اگر هغه ذکر کړی دی چې خوستی سي وي څوک چې دای توي چې تاسو زمون پشان دیو بنديان شي د دې دسی مثال دی لکه یو اخیار حکیم دی د خاری او د بانډي یو حکیم راشي بانډي یو حکیم ناپوه او د توي د خاری ورته د حکیمی په خپل ترزمہ کو زم ما په ترزمہ د حکیمی کوه هغه دیو بنديان او سټي د خپل او توي زمون پشان دیو بندې شلګه ویلګه دا باندې حکیم تیراشی او د کلی حکیم د خاري حکیم ته وي زما کې مشوروږي وی دې راپاسي دي ته چې د 10 باندې شي مثال ولما دې باندې بيشوي دا جاي ګراند دې پروتکټا کې لګوم ولما کانا ماندل ادم من هيص الاصل ومان القضا من هيص الطبعه نه جوړي له ااده شبيب القضا ولم يجعل قضا شبيها بالااده اوپر وګوره خالد د چې نګريږي غګريږي لنړمګا نه د ګرور دی ګریګا نه الک ادا چې آداده د آداده لپاره سماره ولی ذکر ته ضرورت نه کنا ضرورت نه کنا دی وی وسمره کونی ادا نه سمرد کې دلو د دیمز داله حق دی د امام د پراغ رستو دا کمس کې د آداده وی دا ظاهر دی ولی کدا ادا نه وا نبی اومګ د توی چې سرنا ده زترا مزو کلاګه خو چې سر تور سماره وی دا نه ظاهر ولهذا لم يتعرض لهذو التعرض ديكڑے دا غرولو ځای غري نو نو سره غري لگا حالت غرولو ځای غري څه مې لگا د څه ځای غري لگا د غرولو ځای غري البته ته کونی شپېم په اوپر وګو په سفر کې مسقطه دی توڅ کوه دا دلګو سفر کې مسچې دی په هزار کې هغه کئ څنګه به کې سفر په اندر او په هزار کې دې قضا دی او په سفر کې کی, کی؟ حدا په شانای وکړ اوس دا شبيب القزادا نو حتا علی تغیر فرضو بنیت ال اقامه اوس په دا ډول ولایږي تر حتا علی تغیر فرضو بنیت ال اقامه ال ته بنیت ال اقامه کی اغلی کړی دي چې دا نیت تک درنو پکار دی مهشلی کړي چې نیت تک نو پکار چې بنیت ال اقامه سره بلکې په دخول د مصر سروم هم چې دنه کجر د مصر خپل داخل شي او دسته پاړه رانیز دی راغله دي نږدې او د امام په چې دنه هغه او او د هغه چې دنه او د سیماتور کیري ته ورلې چې کری نو اومده د چدنسه دي پکار دي چې دا د ورکه ته سالو ورکه ته جوړ شي صرف نیت ته وزور ته اشتراک پدخول ته مې سر باندې خبره ده خو اولاد ته کې ولې ستا کې ولې دي بابا واجو ورته ولوري چې د اولاد ته کې ولې دي دا اولاد ته کې ولې دغه چې دا کب صورت ته تازه کر کړ دې چې هر خپل کریته دسته داخلي شي دا نادر دي څنګه لگا دا نادر دي لگا سړی چې خپل کریته راني دي شم مو به چ دور انز دې شي ته چې بس دې په باداغي نن راتو باندې چې د ناغم موقيم مرزي لگا نو داس صورت نادر ده خو نیت دې قاونت دې قاوتم هغه ځای کې چې نیت دې قاوت پکې صحیح کیږي کچري 10 ځای لري چې هغه کې دې قاوت کې څنګه صحیح کیږي ښاړه ده ها خو الا چې د سړی چې دن د خانه بدوشني چې مطلب دا راي خانه بدو شي چې دن هغه کې صحیح دی والله او نور عام قسان چي په بيابان کې सुपادي کی نه د دکامت کېږي په باده کې موزي د نيت د اقامت وي که اشتهارا قتل وي د چ څنګه و اوما سر اوثمرو تكوني شبيهن بالقزا هي ان لا يتغير پرزهو الکن نقدليږي پرزه د بنيت الاقامة بنيت الاقامة بان كان هذا لاحقا سغا اغدا چدا لاحقو لګي دو د مسافر دي او اقتداء به مسافر چا پر اقتداء وکړه په خپل مسافر ده د دوم دکهه د اسم اهده ساب شو؟ په به الامام سرري لتوازو د را پر ته او دس دپره دغه یو سره شو. او نوول اقام ته یا نند اقامت <متحدث> قووت خپی موض چېځای ور دت س کېدوفی نه او وم جا بیا راحته پرغل اماما مچ هم شوو وله میتقلله م دوه کې خبري وه پ یت ملاات او د شروړه په موس کې کولو کې. پور اکولو نو پلایو تیم اربعن دی به چدن سلو رکات نه برابر بل یصلی رکعتین کما اذا کان قضان محض لکه محض قزاد سفر وا او د بیرستو کې دینې توکي نو اغان اغه چدن اغه قضای محض اغه سلوور نه ګرځي اکه دو به کې دل تفقدین یدې اقامت او کې یا پرمیسه ته داخل شي نو دی چې دینه سنه ګرځي سلوور به نه کوي دا ولی چې دا شبیب القدار دا قضا الکه چې د کې او قضا چې د سفر کې ناب د سفر کې نه چ به حاضر قضا چې د سفر کوي نو اواد د سفر کوي نه چې د حاضر کې دا اگر چې ادا د شبيب القضا ده د انیتي د دوه صلوات رکاتونه د دوه صلوات کې کېلګا کما اذا کنه قزان محض لا تغیر فرض بنیت لقاما په قضا 하다 لک سنگت ال قضا محض او دوه صلوات کېږي نو دلتم دا دوه صلوات کېږي نه پنه اقامت سره او یادارنګ چې دنه په داخله د لو باندې خپل مې سره تد پرد او اس د قویدا تو فائدې ذکر کړي يفعل لم یقتدی بمسافر ک مسافر په سن سنا وګړي بل به موقیم نومس واه ایسا سو ويو ولی اګه متابعت د امام دوجنه په دې باندې ضروري شي نه د دینت د اقامت د وج نه د اقامت خو مضبوطې کو یا لکه خپل مصر ته داخل لخي مضبوط ک چې دا ضروري چې دا کم متابعت د امام دوجنه لایم شي دا ضروري دی به څنګه د زکه د ويفا الا لم یقتدی بمسافر بل بمقیم او لم یفرغ الامام چې موږ لا فارشې نو نو داشې بي بل قضا ده اعداد لگا اعداد نو ادا کی چ دې نيت اوكي مز ادا کوي ادا کی نيت دي اقامت بس دو سرور کیږي لگا بعد او تکلم يا خبري کړي وي چې خبري کړي وي تاسو خپل سوچ کې بیا بس درستو جتنا نيت دي اقامت سو بږي سو څالو بږي ثم استنفا او كان مستهدف المسبوق يا ذا خبره تو مسبوق کې کې نو دون الهاق مزبوخ څه مطلب چې داغه چې دنه اغا رکاتو نه تریو لګه رکاتو نه دی نه تریو ا دې راولګي د امام نورستو چې کوم داسکی د الله بند دا بالکل ا ا د قضا نه نو په ادا کې د نیت چې د ا وکړو اقامت نتیو کو نو ادا کې جنت د اقامتو کې د دو په واره سکی کې لګا سلو په حتا یسیر اسره عند الله یسیر فرض اربع بنیت الاقامه بنیت د کته حدیث پاک کې را دي چې ما پاتکم سره دا حدیث پاک را دي کنه و ما پاتکم فخذ ما پاتکم امام چې کم سوراله امام موسکو منډه مې وې پوجبات کې کم چې دره فوج چې نا قزار اورل د فقزو ویل دي قزا ویل ده دا قزا ده دا هغه کې دا فقزو کمنه ده ادا سر ده ما پاتکم فاطمه فاطمه روایت ورته دلیل دی بل روایت کې فاطمه تاسو چې کملاړه نه تمام کې سر ته چې نه اورسه وې ان اِنّا هدل <سؤال> اقسام السلسکاما تجریبی حقوق اللہ تعالیٰ تجریبی حقوق العباد ایضاً تعالیٰ کہتنگا جو حقوق اللہ جائے کی گی حقوق العباد کیو ماہا جاری کی گی حقوق اللہ چیدن آئیپا ذکر کې مقدم کرو ذکر دا اولاب التقدیم دی او آدائی پا قذابانی مقدم کرو ذکر آدائی اصل دا و قضا چیدن خلف تا نو اصل اولا التقدیم او و خلف چیدن اولاب التاخیری